Ми поїхали до маминої сестри, тітки Марії, а потім уже з Києва мене взяли в армію. Важко було там. А згодом звик, до сержантської школи пішов, і, повірите, був щасливий. Навіть дивився не те, щоб зверхню, але здивовано на тих людей, які цілоденно сиділи в хаті чи поралися біля неї. Мандрували ми по всіх усюдах, Молоді дуже хлопці. Дівчата махали хусточками вслід нам. І навіть літні чоловіки животи підтягали. В нашій присутності не можна було виглядати абияк. Знаєте, я був щасливий. Дуже щасливий тоді. А потім щось мені зробилося з очима. І перевели в інтенданство, А трохи згодом відпустили додому. І це, ще одне щастя, теж вичерпалося. Тільки ж воно було, хоч коротке, але було. Хлопець потер пальцем між бровами, наче шукав там сліду від важких окулярів і змовк. Я слухав його і дивився на будинок просто перед собою, де жовто спалахували один за одним прямокутники вікон, світлі клітинки на білому кахляному прямокутнику стрімкої стіни. Вони засвідчувались ланцюжком, коли хтось переходив з кімнати до кімнати, і по одному, коли хтось сам у домі сідав до столу, думаючи про те, як минув цей день, намагаючись вгадати, як почнеться наступний. Сьогодні перед виступом мене провели кількома лабораторіями заводу, і я довго стояв перед комп'ютером, що моргав різнокольоровими вічками, наче велетенський дім, населений незнайомими диваками. Хлопець показав на будинок і зітхнув. «У людей вечір почався. Вам, певно, додому час, ви втомилися. А я ж вас навмисне провів, щоб побалакати трохи. А то ми вже й шампанське з вами пили». А розмовляти лише починаємо. Може, писатимете щось, воно й придасться. А хлопця, що вас найбільше питав, Михайла Калиту, я знаю. Він технік. Працює на монтажі. Всі його запам'ятали. Бо Мишко голосував колись за впровадження того ультразвукового дива. Хотів у злагоді бути з крикунами а як воно ляснуло, то доводить тепер Михайло, що й сам уміє мислити. А йому вірять не дуже, бо ж побув чоловік з нещирими. З дев'ятого поверху повільно падав чистий білий аркуш паперу, наче збитий невидимими занітками килим самоліт. Дочекавшись, коли папір торкнувся асфальтової доріжки, підстрибнув і лишився на ній світлою латкою, мій супутник сказав, «Отже, був я щасливий раз, двічі, а тоді пішов працювати на завод. Очі в мене вже не боліли, і я взявся токарювати. В армії навчився трохи цього». Раптом знову з очима буде в мене щось не так, пристану до озеленювачів. Є ще одна справа, яку люблю. Мені часто згадується село наше, де трава росла сама. І я ніколи не думав, звідки вона ще весни береться. Знаєте, це гарно. Чекати, коли на чорному гіллі, на кущі, посадженому тобою вчора, Проб'ються перші листочки. Я знову повірив, що це моє остаточне щастя. Оточуся, буду біологом, все знатиму про рослини. Мені подобається бути щасливим. Це зле? Я не відповів. Віктор споважнів. Знаєте, мені хочеться працювати над проблемою харчових ресурсів для світу. Скільки ще є голодних. Ви собі уявити не можете, Вікторе Григоровичу. Де не зрозумів я?